Tak dneska máme vlastně poslední večer tady. Hm? Tak ještě zítra. Nikdo ještě ne? Zítra budeme mít společnou diskuzi, někdy najdeme nějaký čas. Během času, který rezervujeme většinou pro vysvětlení metody, dáme znovu souhen metody a pak prostor pro rozhovor. A vidím, že otázek dnes je málo, doufejme, že důvod je ten, že všem je jasno. A první otázka je, počujte? Povíte? Povíte něco o Tantre. něco o Tantre. Já sám o Tantre toho moc nevím, já jsem se spíš zabýval klasickou základním buddhismem a mahajanovým buddhismem. Ale během Tantra má být... Co znamená Tantra? Je třeba si plně objasnit ty pojmy, které používáme. O tantře je mnoho, mnoho... Základní buddhismus je celkem jasný, Je to dobrý základ, bez kterého pak veškerý ostatní buddhismus může být lehce mizinterpretová. Pochopit cestu Bodhisatvy je těžší, pochopit tantru je to nejtěžší. <laughs> Ale tantra nejvíce lidí dnes studuje tantru. <laughs> je možné se obávat, že bez pochopení. Že tantra je to nej, nejlehčí k misinterpretaci a k nepochopení. Co znamená Tantra? Podle obecného výkladu. Jsou různé výklady, ale základní základní pochopení tantry je rozšíření. E, tan znamená v sanskritu rozšíření, hm? rozšíření e, prostředků, které vedou k, k e, e, TANTRA, které vedou k ochraně vědomí. Zde vědomím. Je míněno co? Teď jako studenti diamant, diamantové sutry bychom, by nám mělo být jasně. Jasnou vědomí je to, zde, co je míněno, to je opravdové vědomí. Hm? Co je opravdové vědomí to jsme se učili v Diamantové sutře. je srovnáno s čím? Prostorem. Hm? Je, toto, je to vědomí, které e, se ničeho nechytá. Hm? A tam je rozšíření prostředku k tomu, aby jsme e, pochopili a prodlévali v tomto vědomí. Hm? A to implikuje to, že jestliže výsledek je dobrý, můžeme používat různé prostředky, i nekonvenční prostředky k tomu, aby jsme dosáhli toho nejvyššího poznání, což je vlastně podstatu vědomí. Podstata vědomí v každé buddhistické tradici bez výjimky. I v teraváně najdeme tuto podstatu. Podstata vědomí je, je jasná a nevázaná. I najdeme to v sutrách v základního buddhismu v Anguttara Mikája, že vědomí v podstatě je, je jasnost a prázdnota. V, v základním buddhismu, který je obzáž důležitý pro pochopení buddhismu, bez základního buddhismu, Většinou máme tendenci nechápat. Zák bez základních principů je velice jednoduché a snadné cestu nepochopit. Ale základní buddhismu není vysvětleno, přestože je vysvětleno, že podstata vědomí je jasná a nesvázaná jako prosto, Není jasná žádná technika. jak s tímto poznáním pracovat a k tomuto poznání se člověk dostává krok za krokem tím, že pracuje nejprve na koncentraci, pak na různých znalostí vypasany, které si vztrebává krok za krokem, pak se otevře prostor pro bezprostřední poznání toho Čemu se říká nirvána. A nirvána není vysvětlená v teravádové tradici, i když jsou tam tež různé spisy, které mluví o opravdové mirování jako něčem, které mluví o mirování jako o vědomí. Není to nikde jasně vysvětlené. Čili, Normálně v, v té tradici, kterou dneska máme, dříve bylo mnoho různých tradic základního buddhismu, v té tradici, kterou dneska máme, která je žijící pra, tradice, což je jenom pyrváda, vlastně nirvána není prezentována, ač to mnozí učitelé dělají i dnes v Tajsku a tak dále jsou učitele, který jasně učí nilvánu jako vědomí, jasné, nesvázané, ale normálně v ortodoxní interpretaci to nenajdeme. V Mahajáně oproti tomu, tedy já nemám rád, jak říkám, slovo Mahajána, já radši používám slovo v učení, které objasňuje Buddhovství a cestu k To hm? Tohoto učení je unikátní tím, že vlastně začíná od konce. Jelikož logicky to, co poznáváme, je příčina a důsledek, můžeme poznat důsledek z příčiny, tež můžeme poznat příčinu z důsledku. Není žádný důvod. Aby jsme tak nedělali. A v Mahajanové filozofii můžeme vlastně z důsledku se vracet k příčině. A tato cesta se věří, že je daleko rychlejší. Když si uvědomíme, co se teď učíme na základě diamantové sutry, že od samého počátku neexistuje nic, co se dá dosáhnout. A toto, ať jsme si to vědomí, či nejsme, toto je skutečnost, ve které žijeme. Toto je skutečnost všech bytostí. Proč protože jestliže přijmeme stav nejástvý, což tvrdí všechny buddhistické tradice, stav souvislého vznikání jako opravdový stav věcí ve světě, jestliže přijmeme nejástvý, které vysvětlujeme pomocí souvislého vznikání, pak Není žádného důvodu, aby jsme viděli nirvánu a samsárické utrpení, jako dvě rozdílné veličiny. Ne, nejá, jestliže nejáství je opravdový stav věcí ve světě, tak, jak jsme se učili v Diamantové sutře. Hm? No, proč? by měla být mirována, odlišná od samsáry. Existuje jen jeden stav věcí a to je nejáství. A nejáství znamená prázdnotu. Takže vlastně, jestliže začínáme s s buddhismem, který zdůrazňuje budovství a cestu k budovství, cestu Bodhisattva, můžeme začít od konce a eh, pochopit příčiny. A příčiny vlastně jsou eh, stejné, jak je objasňuje eh, Theravada. Jenomže, Jestliže máme hlubší pochopení, je pravděpodobnější, že se méně budeme zaplítat, jestliže to pochopení je opravdu do svých vlastních pomílených představ a cíl a cesta se od sebe nedají Oddělit. To je eh, důležité, na tom je třeba vždy kontemplovat. Cíl a cesta se od sebe nedá oddělit. To je vysvětleno jasně tež v terváně. Cesta je důvodem hm? cíle, ale tež cíl je príčinou cesty. Hm? A tedy cíl a cesta se od sebe nedají oddělat. jestliže máme toto pochopení, a toto pochopení je velice praktické, pak je možné, pak cesta může být daleko snažší. A tantrický buddhismus není jiný buddhismus, to je ten to je stejn, absolutně stejný buddhismus, jako jsou tyto základní koncepty učení, vysvětlující cestu stav budouství a cestu bodhisatvů. Na tom je to všechno postavené. Jenomže prostředky, aby jsme se k tomu dostali, se dále rozšířují I na zkušenosti, které Normálně v, v konvenční společnosti jsou tabu. Tím vlastně tantra začala. Na základě té filozofie, kterou jsme teď objasnili, pak se došlo k názoru, že cokoliv, jakékoliv prostředky, které svědčí k tomu, aby jsme dosáhli žádaného cíle, jsou v případě, že ten, kdo tyto prostředky předává, jimi dosáhl realizace, tak je možné jich použít. Tantrismus, jak asi všichni víme, byl směr nejenom v buddhismu, ale ve všech směrech indického in, e, duchovního, ve všech směrech indických duchovních věd. Tež v hinduismu, v jainismu. Hm? No a eh, už eh, v Terevádové tradici máme důraz na to, že Kaliána Mitra, hm? tedy vznešený prítel, Buddha učí Anandu, není půl cesty, ale je celá cesta. Tento důraz se na učitele, který pomáhá žákovi, aby se nezapletl, se v teraváně je obzvláště důraz na pochopení darmy. A v Mahajáně je tež učení, že darma je útočiště, ne osoba. Hm? Ale přesto důraz začíná být čím dál tím více na, na učitele, který může bezprostředně zprostředkovat. Hm? poznání cesty žákovi, tak, aby se nezapletl. Ale to už máme i v tervánovém buddhismu. Ovšem útočiště je stále dharma, ne osoba. V Mahajáně je pomalu, pomalu se je důraz na to, že Osoba by se, to už máme v diamantové cestě, hm? že, jelikož osoba je absolutní iluze hm? a bodhisattva má slib prevést všechny bytosti na druhou stranu, to jsme se učili, hm? převádí je na druhou stranu, ale přitom ví, jasně vidí, že osoba je iluze. Přesto prevádí všechny osoby na druhou stranu. Čili, jak jsme se učili v Diamantové sutře, Buddha není osoba, Buddha je princip. Buddha je pravda. A tak v tantrickém buddhismu oproti klasické Mahajáně, první základ, jestliže se chceme učit tantrizmu je pochopení učitele ne jako osoby, ale pochopení učitele jakožto eh, darmy, žijící darmy. A Buddha a Dharma, to už je v terování je jedno. Hm? Ten, kdo vidí, eh, najdeme i v Tervánových sutrách, ten, kdo vidí Budhu, vidí Darmu, ten, kdo vidí Darmu, vidí Budhu. Eh, v tato filozofie je obzvláště rozvinutá v Mahajáne, že tři těla buddhy je vlastně jedno tělo, tělo pravdy, tělo užitkové, tělo jemných form, které vidějí Jogíni, a to stvorené tělo je vlastně jedno tělo. Práznota a forma. Forma je prázdnota, prázdnota je forma, každý, Večer. to recitujeme, je to tak? Hm? Čili tohle všechno je e, jenom důsledek hm? toho, co vlastně už všechno nacházíme v základním učení. Čili e, opravdový učitel, nej, ta nejrychlejší cesta je, že opravdový učitel, my ho nevidíme jako osobu, ale vidíme ho jakožto takovost jakožto budhu. Na tom je tantra založena. A jelikož ho vidíme jakožto budhu, ne jako osobu, tak nám může eh, eh, eh, pomoct i nekonvenčními prostředky, hm? Na druhou stranu, aby jsme pochopili, co vlastně jsme ve smyslu eh, Mahajánového učení, nebo učení, které zdůrazně bodhisattvorské pochopení, my nejsme nic jiného, než takovost. I v terovádě najdeme, že eh, všechno, co existuje, všechno, co je možné poznat, je jenom darma. No, jestliže to takto chápeme. Darma je takovost. A e, jestliže máme víru, že ten, kdo nám darmu zprostředkovává, je tež takovost, je to v tantrické představě ta nejrychlejší cesta k přímému poznání, co vlastně jsme tedy jasnost a práznota. Na tom je založený učení tantry. Tak asi takhle. Doufám, že je to jasnější. A toto učení samozřejmě má své plusy jako mínusy, všechno, co je ve světě, všechno, co je konvenční, to má své plusy i mínusy, hm? ale eh, je třeba mít eh, hlubší pochopení základního buddhismu a pochopení, Budizmu objasňující cestu budhovství a budhovství samotné, pak bychom neměli za těchto předpokladů bysme neměli jít, jsme neměli zabloudit a v tantře zabloudit je ze všech budistických směrů to nejsnaží. Proč? Protože jsou učitelé, kteří hlásají, že jestliže sledujeme tantru, budeme mít různé samé zkušenosti, blaha. A... <laughs> a blahem se dostaneme k tomu nejvyššímu blahu a tak dále. Kdo z nás nechce takovou cestu? <laughs> Ale i eh, pochopit není tak snadné, pokud nemáme pevné základy. Proto Jestli chceme pochopit Tantru, měli bychom něco víc studovat, pochopit a vidět vlastně tež tradici Tantry. Tantra byla přenesena tím, byla přenesena jistými jistou skupinou disciplinovaných vysoce realizovaných jogínů většinou brahmánů, kteří žili absolutně čistým životem. A cesta tantry, rychlá cesta tantry byla je vlastně jim ukázat, že jakékoliv držení se jakýchkoliv principů i čistoty je zábrana. Proto byli e, striktní vegetariáni celý život a jedli syrový maso, <laughs> e, e, rybu 5M, e, e, nikdy ne, se nedotkli alkoholu a učitel je učil pít víno On se opilí. Byli brahmočáry a e, e, za jistých rituálů museli předvádět e, sex. To prostě otráslo je do kořenu. Ale jelikož měli tak solidní základ, když byli otresení do korenu a měli disciplínu, tak e, otevření pak e, na základě rozšíření prostředků byla pro ně snadná cesta. Ale pro většinu z nás, kteří nemáme silný základ v jakékoliv disciplíně a toužíme po, po smyslových požitcích a tak dále, <tantra> tak tantra může být ta nejrychlejší cesta k popletení. Proto je třeba, jestliže chceme studovat tantru, je dobré mít solidní základ v základním buddhismu a v poznání autentické. autentického učení budovství a cestě k budovství. Jestliže ten základ máme, pak nebudeme eh, eh, pomíleni. Jestliže ho nemáme, pokud eh, opravdu nejsme stále v přítomnosti opravdu kvalifikovaného učitele, který Sám žil život absolutní disciplíny, pak sami můžeme na to doplatit. Myslím si, že mnoho lidí tež na to doplácí. Dobrý. Dobrý. <laughs> vysvětlete, prosím, pojem osobná duše. S, z pohledu buddhisma. Hm? Tak to, co máme v diamantové sutře jako osobní duši, hm? to se nazývá džíva. A Jak si vzpomínáte, je, bodhisattva je ten, který má závazek převést všechny bytosti na druhou stranu, ven z utrpení, ale nevidí žádné já, což je átman. Já zde znamená eh, něco, stálého, neměného, v rámci, jak jsme vysvětlili, pěti agregátů existence, které nás tvoří. Hm? Ty agregáty existence jsme vysvětlili, studenti bodhismu je znají, hm? a vše, co ve světě zakousíme, veškerá naše zkušenost je v rámci těchto pěti agregátů, jak už jsem se zmínil, v jazyce buddhismu, jestli vidíme něco, kromě nich, vidíme, co. Dali pak si Roman vzpomíná. Rohy na hlavě králíka, nebo zajce. Chlupy na krunýry. Hm? Želvy, hm? vzdušné zámky, mnoho, mnoho různých příkladů. Najdeme je i v Diamantový sutře. Čili átma znamená jakýsi pevný jakousi esenci hm? v buddhistickém pojetí v rámci těchto pěti agregátů. V, v Mahajánovém buddhismu v Asanga tříba mluví o, o, ne o Atma, ale o paraátma. Hm? což je velké já oproti malému já. V pozdějším buddhismu nacházíme tež vlastně tento pojem para-átma. Velké já oproti malému já, které je Je jakýsi pojem substance v rámci pěti agregátů existence, což je naše veškerá zkušenost v samsárickém bytí. Ocásek klepe. <tějí> Další pojem Atma je pak pudgala. Hm? Pudgala jsme vysvětlili jako co? Jako osobnost, hm? individualita. To znamená, že v rámci těchto pěti agregátů existuje jistá eh, eh, kontinuita osobnosti. Která i ne, takový názor na, najdeme i v buddhismu. Hm? jisté školy buddhismu věřili v takzvaný Tudgala, který není ani stejný jako pět agregátů, ani je od nich rozdílný. A to je jako strední, něco jako střední cesta. No ale to je těžké odůvodnit. Z hlediska buddhistické filozofie, jestliže vše, co zakoušíme, je. Zákon příčiny a důsledku a zákon příčiny a důsledku vzniká a zaniká v každém okamžiku. Jestliže toto pochopíme, že pak těžko můžeme obhajovat to kontinuitu osobnosti, tedy kromě pěti složek naší existence. Tam může mít kontinuitu, ale ne osobnost. Hm? Další jsme měli putgala, pak je satva. Hm? Satva znamená bytost, něco. V buddhismu je řečení, že ten satva, v čínštině překládá jako džung-seng, což znamená e, různé druhy bytosti, které se nachází v různých stavech existence a který e, e, prochází těmi stavy existence. Ten, kdo je, e, má představu, Opravdové bytosti, hm? ten eh, eh, má eh, ten vlastně se drží hm, představy jáství. Čili je to též jistý aspekt jáství bytost. No a pak poslední to je džíva, což je individuální duše. A v představě například jainizmu, džajnismu hodně mluví o džíva, představě džajnismu, ta individuální duše, to je něco, co, na co jsme vázáni. To je jistá, jistá monáda na, na co jsme vázáni, pokud jsme vázáni na karmu. Když jsme vázáni na karmu, máme jistou individuální duši. Jestliže s asketismem a jogou se zbavíme karmy, hm? Pak eh, tato individuální duše, která je jako by monáda, hm? eh, je osvobozená z pout, hm? a stává se princip osvobození v tom smyslu, jako, že eh, jako paraátma, hm? přestože je eh, individuální duše, jestliže se zbaví pout, pak zůstává jen čistota. A jak tato čistota, tak to stav otroctví nebo stav pout karmy je jistá Kontinuita. Proto je to spojeno se pojmem jako unikátnosti každé bytosti. A v toho buddhismus nevěří. Tedy eh, individuální duše není nic jiného, než je zase jiný aspekt představy jáství. A buddhismus je učení souvislého vznikání, které nepřipouští eh, jakoukoliv představu substance ve světě. Eh, a tvrdí, že jakákoliv představa substance nebo opravdového soucna ve světě je, není v souladu s, s naší zkušeností. A jestliže to pochopíme, buddhismus tvrdí, že je to ta. Eh, pochopíme střední cestu, která transcenduje pojem I soucna a nejsoucna. Hm, jak jsme se učili v diamantové cestě? V diamantné cestě. Super. <laughs> Už se mi to všechno poplítá. <laughs> <laughs> Mohl byste něco k tomu parátma? Z tohohle pohledu? Hmm. Tak to nacházíme v obzáště u Asangi nebo Utara To je obzvláště mluví o Paraatma. Paraatma je vlastně, jestliže se zbavíme představy hm? no, jakéhokoliv. Substančního soucna v pěti agregátech, hm? eh, pak eh, získáváme představu paraátma, tedy to je, kdy subjekt a objekt, hm? nedualistické pojetí, tedy subjekt a objekt eh, není rozlišen. Hm? Eh, na základě subjektu a objektu existuje eh, pojem já. Jestliže se subjekt a objekt rozplyne a není ani názor, ani vnímání, ani rozlišení subjektu a objektu, pak se mluví o paraatma, což je vlastně... Dá se říct, že synonym takovosti v buddhistickém poetí. Jestliže v buddhismu, který objasňuje cestu bodhisattvu, cestu k se zdůrazňuje obzáště v v čínské tradici a v tibetské tradici, ne ve všech tradicích buddhismu. Se zdůrazňuje mahajanového buddhismu, se zdůrazňuje tzv. luno tatágati. Hm? Luno tatágati je jiné jméno pro budhovství. A budhovství eh, luno tatágati vysvětluje stav budhovství ve všech bytostech jakožto potenciálu. Hm? Tedy je to budhovství dá se říci, v, v, v, v samsárických poutech. Toto budhovství v samsárických poutech se nazývá lūno tathágati. Hm? Jestliže toto lūno tathágati je realizováno, pak se stane para-átma, což transcenduje jakoukoliv představu jáství. Na to je to používáno, čili ten pojem para-átma je spojen s, tím, s touto představou. Luna Tathágati a luna Tathágati je v této filozofii naše opravdové já. A Buda vysvětluje, že on vysvětluje toto opravdové já kvůli tomu, že v indické filozofii, jak víme, lidi jsou zvyklí na to, na pojem já, tak proč ne? dáme jim to, ale dáme jim to, že, jako že tento pojem já je, není nic jiného, než e, vlastně e, základní pochopení takovosti vědomí, hm, které je vlastní všem bytostem. Čili Luno. podle buddhistických představ, jak samsárická existence, tak nirvánický stav pochází z luna Tatágati. Vše pochází z Lūna Tatágati. Vše pochází z takovosti. To je pak hluboká filozofie. A teď radši necháme filozofii a dáme si 45 minut meditace. A pak ještě stejně budeme mít diamantovou sutu, Tak všechno to spojíme dohromady. A jak už stále zdůraznuju pochopení při studiu buddhismu pochopení je základ a je důležité. A tak doufám, že vás budu inspirovat k, nejen k další praxi, ale i k dalšímu studiu. Jestliže tyto věci známe a je nám jasno, pak je pravděpodobnost, že zůstaneme v ve slepých uličkách, a těch je na cestě mnoho, že zůstaneme další dobu, je méně pravděpodobná. Tak jdeme si sednout,